Минавам на третата лекция, индийската мъдрост. Безумният човек се отешава с миналото. Слабоумният човек се отешава с бъдещето. Разумният човек с настоящето. Пак ще повторя. Безумният се утешава с миналото. Слабоумният с бъдещето, разумният с настоящето. Това, което наричаме съдба, това са незримите качества на хората. Незримите качества на хората. Едни са слепи с очите, други са слепи с сърцето. За мъдрия човек никоя страна не е чужда. Всичко е една родина. Онзи, който проникне в думичката любов, той става мъдрец. Вижте колко просто. Онзи, който проникне в думичката любов, той става мъдрец. Първо заслужи, а после искай. Че първо заслужи, а после искай. Когато Бог пази някого, никой не може да го погуби. Значи никой не може да го погуби. Ако Бог е с тебе, всичко е наред. Ако Бог не е с тебе, нищо не е наред. Че ако Бог не е с Тебе, колкото и да си подреден, нищо не е наред. Съмнението е вещица, желанието е призрак. Значи, съмнението е вещица, желанието е призрак. Големите дървета ще паднат, но тревички винаги ще има. Значи, големите дървета ще паднат, но тревички винаги ще има. Избягвай повтарящи се рождения и смърти. Избягвай повтарящи се рождения и смърти. Човек, творящ зло, е враг на самия себе си, защото ще вкуси от плодовете на своето зло. Предназначението на опитността е да се отказвате от лъжовното, за да се издигнете до истината. Вие трябва да отдадете своята преданост и обич само на истината. Когато се разпали пламъкът на вдъхновението, човека тръгва към човекът тръгва към посвещение. Тялото на пробудения човек се състои от висши духовни енергии. Висши духовни енергии. Един велик казва освобождението може да се осъществи посредством слушане. Достатъчно е слушане. Брахман, духът, трябва да стане твоето единствено откровение. Възвръщането в Брахман, в чистия дух, се осъществява чрез дълбоко съсредоточение. Брахман има и негативно качество. Например, безконечност. Не можеш да го достигнеш, но има и положително качество. Например, светлина. Това е такава субстанция, че ако я уловиш, ставаш блажен. Тя е бърза субстанция, но за Брахман тя е твърде бавна. Значи тя е бърза субстанция, но за Брахман тя е твърде бавна. Душата обитава в две тела. Зримо, т.е. грубо, състоящо се от плът и кръв и незримо тялото на кармата. Брахман е отвъд. Тези тела. Зримото е тленно, кърмичното е преходящо в себе си от живот в живот, докато достигне до брахман. Кърмичното тяло се прекратява само чрез откровение и тогава преражданията спират. Абсолютната истина е краткият път на обожествяването на човекът. Но това е и най-опасният път. Той е като да се движиш по въже над много дълга пропаст. Чрез продължителни мантри, всеки оживява в себе си своя небесен център, своя вътрешен учител. Значи, чрез продължителни мантри, всеки оживява в себе си своя небесен център, своят вътрешен учител. Осъзнай пустотата, осъзнай безкрая на всяко същество, на всяко същество. Абсолютно пробуденото и единно съзнание постига онова състояние, което се нарича вечно спасение. Значи онова състояние, което се нарича вечно спасение. Чистото съзнание означава, че в Брахман, в Духа няма обекти. Няма обекти. Когато светът бива разрушен, остава да съществуват само абасара. Абасара това е лъчезарните същества. Лъчезарните същества. Във водата се срещат и лотоси и крокодили. Значи във водата се срещат и лотоси и крокодили. Честността на човека се проверява чрез дългове. Чрез дългове. Някой мисля, че хората им дават пари. Не, това е невидимия свят. И отгоре всичко се записва. И всичко се връща. Няма значение в кое прераждане. Значи, това е проверка. Чрез дългове. Ясното мислене е благословия. Благословие. Ясното мислие е благословия. Ако Бог пожелае, само тогава ти можеш да го обожаваш. Дори ти можеш да го обожаваш. Дори самият дявол не може да направи нищо на човекът, докато той може да се смее, Значи, докато има усмивка. Истината трябва да бъде дъхът на нашият живот. Даже този, който е далеко, стои до тебе, ако е в твоето сърце. Даже този, който стои до тебе, е далеко, ако твоите мисли са далече от него. Изпълнявай своя дълг и не мисли за изхода. Изпълнявай своя дълг и все едно е дали, той ще ти донесе щастие или не щастие, Който изпълнява дългът си спокойно и не се радва и не скърби и среща всякакви последствия, той е наистина велика душа.